Eremuko dunen atzetik dabil Kaixo, nahiko berandu baina azkenean iritxida zuek guztiok itxoiten ari zinaten momentua Urte berriarekin batera gure irratxa joaren bigarran denboraldiari hasiera emango diogu Denboraldi honetan, hoar soaldeko aekako ikasle guztiok parte hartuko dugu saioan eta atalberriak ere prestatuko ditugu. Beraz, aurten ere, ez dut zuea itzakiari. Hemen da, iritsita, Euskara ikasten eta horretzen ari diren ikasleek sortutako urratzaikoa. Hemen da, zuekin, hitza airean! A, Eta gaurko esatariak Txirrita aeka Euskaltegitik goitzeko B1 eta A1 taldeak. Kaixo lagunak, Gaur proposatuko dizuegu arriturri mehategian ezagutzea. Urren goi geratuko gara bederatxitan horeretako zumardian. Artuko dugu, ebi autobusa eta jitziko gara altxigarren. Oinez joango gara, bide gorritik arditurri mehategi eraino. Bidean, geldialdia egingo dugu gozaltzeko. Amabietan egon beharko gara iturri. Antxe gida batek lagunduko gaitu eta meategiak ezagutuko ditugu. Gida bukatu eta gero bidegorritik tolare jatetxe daino joango gara. Antxe eguneko menua hartuko dugu. Baszkardu ondoren altxibarren ebi autobusa hartuko dugu etxera joateko. Prezioak hau aiz dira. Oinarrezko bizita 2 urtetik behera doan eta taldeak 2 euro 5 sentimo. Mea tegia zakoenean 2 urtetik behera doan eta taldeak 6 euro amar sentimo. Anima saitez! pastelokotxa egito dugu. Osa Litro bat ez nek. Egun ta ogei gramo azukre, bi sobre mamia hauts, kanela fizkabat eta mami maria gaieta. Nola egiten La Lapiko batean jarriko ditugu litro bat ez nek egun dauei gramo azukre, bisobre sobre uz, amabi Maria Gaieta eta kanela pizkabat. Guztia zultan egingo dugu eta naztuko dugu. Jaiki den duenean ontzi batean jarriko dugu ondo xehatuko dugu irabia galdu. Ospen ontzema gainean eta azkenik oskailoan eta honenik Donostia eta Pazai, arteko mugei buruz itzeringo dugu. Pazaiako udadak Donostiako udalari irur gehiago eskatu dizkio, eta orain ez dira adosgartzen. Gaiari buruz gehiago jarkiteko historia pizkabat hortatuko dizuegu. GURUBA Zortzi mendearen amaieran eran pasaitarrak etzita zeuden. Bizi zuten galera, zela eta izan ere bizi ziren. Gehien gehien zuenak, baina portua erabat utzita zeboen. Itzi egon zuten eta donozdiak garai hartan kure antzen zuenak. Ez zuen onk izaitzen horiek horrela portuaren eskumea eskatu zuten. Estatuaren portuazenez gara iartan koro arena eskailiaren inguruko espedientea izai pidetu zen eta erregio mandatari Josep Barba Pontzek kaiaren buruzko txosten aporreztatu zuen. Horretan, Donostia portu inguruan zituen pozioetati kanporatzea proposatzen zen, eta beste udal bat sortzea. Donibane eta San Pedro bat eginda, luxoideiagoa ere ere eman zitzaizkien portu osoaren eskumena izan zezaten. tzen honetan bos garre an eta hurrengoetan Carlos Seinarenak zenbait errege egindu eman zituen goian asandautakoak gauzatzeko. Emerezigarren mendean antxoko paddurak ortu eta bertan obra publikoak trena N bat, kaiak egil zirenez, donostiak itxasoari kendutako lur horiek eskatu zituen atzera. Hauzi, luze-luzea zuen horrek askenik mila lareun eta lara estatuko konsoi epaia eman zuen arte lurrak pasaiaren ziren eta alpatutako erege adindue indarrean jarraitzen zutela berretizue gainera. Kortzela abad! are mendearen erdiagerea egin zuen Donostia azkeneko saiatera pasaia bere ganatzeko baina porrot egin zuen pasaitarrek ilmo eta antolatu egin batzi baitzi aurre Eta datu horiek guztiak zapika eta oker iritsi zehizkigu. Gure aurrelekoek transmititu diguten pasaiari zorreran eman zitzaizkion lurrak itxasoari kendutakoa besterik ez zirela, baina ezen ala izan. Badia inguruko medrietako izuri aldeak eman zitzaizkion pasaiari. Osabe ni sauzos arrau kale kantoi batean puta batean satorlastana oio gazendu satorlastana oio errealitate juridiko administratibo zuen narrantzigaz jabetu zen. Arrezkero eskubide guztiz berea duena berrezkuratzeari ekin zion. Azaldu dugun ez jagintasun eta guzti hogei garren mendean pasaiak behin eta berriz eskatu zuen lurralde arrazionaltasun handiagoa Gaur egun donostiarekin dituen gugekez baitzuten inongot zentsudik eta batzuetan bizarte errealitate erabat aparte baitzeude. Eman zitzaizgun lur ailek mendigaldeak herriak bidera garri, izateko eman zitzaiztegun, baina gaur egun ez da gala ez eta izango ere Erabat uskultuta eta mugatuta baitago fiziko Mugen hausia esaten zaion hori funtzeskoa eta izan. Betorkizuna eta bizira upena maritu. txona ja eskutua posto la sallada ikinai suer de onian tan ke GORCHE DUZU FANDANGUA GEOGRE BUZTU CUA GORCHE DUZU FANDANGUA GEOGRE BUZTU CUA BERIZENA RITZIAGA OSO DOTORE ETA GARBIA DA ZERRAITE GITECO TAN ZUZEN ETA Denok nahi dugu, arkatzki bat arekin. Egun batean izarra da. Lo egitea, asko gustatzen zaio. Ardena jatendú Bebe, alca, oso, testa, abriaz, dira Laza batean, egómoda Gaur bakaiuaa berekin egingo duen kitaz galdezka eta zaen dela esanziogu ezinzen azpaldiaz aldu kilo erdi bakaiu. Hamar koarakada olio tipula txiki bat kilo bat piper berde, ilo erdi baratxuri, eh peregia eta salda zonkaka, eta nola egin jarregarenan cerradoreia izuke hoineta eta harri sutan eh, kasola eta berotu amar da olio Olioa bero, da, bero dagoenean bota piper berdeak eta tipula gorritu arte. Bota baratsuriak bakailua eta salda amart minuto pasatzen direnean, pres dago. Ezinzel aspaldia saldu, etxetik lizar di ribo etorri duz galdezta etagurere zeen dela esan zioago ezinzel aspaldia aldu etxetik. Albaola, itsa eskultur forteria, pasais pedron dago. Pedrondago. Astigiros askoretan ontziola izan zen lekuan. Ondar jokó, kalan. Nonetheless above thee, Albaola, erakundeak itsa hondarea barreskuratu eta jendar teratzea du egun. Euskalon Ziintzaren garantzi historikoa eta, Euskallduk itssasoarekin izan dugun harreman sendoa handar rikatzeko asmoarekin. Momentu honetan San Juan Baleonziaren replikaren eraikuntzaagaetan ari dira. Donostia, media hamasai Europako kultur iriburutzaren baitan. Eta onziola eta moseo eroki zen biak dutenez, esingo da bisitarik egin. Datua trasparencia, tus labios, etudo dominio. Do coracao. Fakultarian ekainare 23 dit aurrera izango dira ikusgai eta bareontziaren ehaikuntzalamek 2000 amaseko maiazera arte iraungo dute. Orduan, kultu hiriburutzaren enbaixada hibitaria bihurtuko baita. Nago estu fakuldade zentir un espazio horiak ikus daitezke. San Juan onziaren interpretazio gunea. maketa eta milien txokoa, itxaz antzokia, irrien lagunak kluba. Ogibide tradizionalen erakustaldiak eta San Juan eraikuntza bera ikusteko aukera izango dugu. bwe Cho rekin bere naiekin batera musika talde bat osatu zuen. bakarlari moduan ibilbide arkastatsua eduki du. Bere diskoetako bat historiako saltduena izan da munduan. Amairu bramizari eta mailu number one single lortu zituen Amerikako Estatu Batuetan. Bere bizitza guztian zehar. Abestian bideak bere zitiki landu zituen, azken momentuko teknikak erabiliz. Rock and Roll Hall of Fame bi aldizzaktu zen, Lenda bizi bere taldearekin tageero bakarlari moduan. Bizitza pribatuan arazoak eduki zituen justiziarekin 2009ko ekainean bi otseko baten ondorio zitzen. Gaurkoan Aitor Badiola elkarrizketatu dugu. Aitorrek paseiako txirrita aekan ikasten du. Ezagutzen dutenek, ongi dakite zenbat ikasi duen demora gutxia. Kontua da, Aitor ikaslea izatea zaparte musikaria ere badela, bakarlaria aintzutzen. Aurten kontzertu pare bat eskaini dizkigu. Hainbat proiektu egiteko dauzkala aitortu digu aitorrek.tanengoman Zuregatik erari Aita esan no ize idan egin nirekin. Eh, caçu manon egunon eto. Oi edo aitort akatu. Eh, aitort. Haitza? Bai, haitza aitort. Eh, bueno. Beren, va... va... bueno. Betxe, bai ta hori ere. Alkar ez ketaba. Bueno, no suena. A ver, en eh, lenengo balena, zure mm, aisialdia e abestiak konposen konposatzen dituzu. Eh, no esas si siña vestia Ni ekitate. Ja, bueno, sí. Nia ni sinzen kantatzen 16 urtegin. Eta herrera junia. Bitarrisen na egin nuen noen bikote bat beste motilarekin, partezarreko motilarekin eta kantatu benuen genituen abesti mm. bitarrisen bestiak. Garaien momentuetan jaie hartan andarayan talartan artat momentuetan e, adezu genituen adeztu adezti eta, eta, eta ez ere. Eh? baina euskeraz euskeraz hasinzen 18ekin 18 urtekin 18 haskeraz ebaini beru txundiren eta gero konpontu konpokatak gompont ja Gutzi gora beha haurik ez, hampir ja, e, ja, ez zio goi eurtea, egin zen nire abestia nire gauzak eta hori. Nila, bederatze hon, iruro gehi, tarma, iru, urtean. Gutzi gora eh? eh? Ateratzen hasi zineten euskal kantak abesten? En nik. Edo... Ehm, si ayek, eh ziren? baie bai, e si eh baie etaren batera ateratzen hasi ginen bai bai izan taraguste hemen itorretzu urko eh urkorren termo urko era bai, urko nerekin bai, bai, bai, nere gararen nere da bakiru ni baina jo gero baina hasi ginen hasi siren Eh, Nik ez dakate horrein memoria oso hona, hori bueno, egiteko, baina nintzako hasi ziren Benito dutxugia eta Lurdez zirendo kantatzen euskeaz. Ah, hasi ah, ah, ah. ziren. Hasi hmm. ziren. Eta gero egin zuten ez doka mahiago. Hmm. Baina nendabizi euskeaz hasi ziren Benito eta Lourdes. Hmm. Baina baze goen talde bat ere Goiarrinko, baina baina, bueno, Orduan, horrekin, protesta kanta hasi... hasi etxen. Protesta kanta, bai, protesta kanta gure, gure euskal herriko... Eh, Garaia honetan protesta kanta. Bai, bai, bai, bai, protesta kanta. Gure dauzak esateko. Eh, gure dosak esateko. Uh -huh. Orduan, geroztik abeskiak onkontzenen dituzu. Geroztik? Abeskiak? Kompontzen anditutxu. A ver, nola... Kompontzen anditutxu. Hintia, bederatxe un... irunoditama kata inu. Baren, urtean. Ezo, gerostik. Gerostik, ah, bai. Bai, bai. Hori, bai. Ustean duzu urte esaiat zidela Euskal Herriko musika nintzat. Ba, ez ere eta 75 es... urte saia zirela ba ez da eh, ah, gure za, gausak frankistarena egiten ah, es ez ez Fen jura un día, fen jura un día se va. Es ba, hat el coronavirus, mierinies deuskain, abišivatsuk, pištak borrak esaltiekin eta esaltziaten presentadorea orkespen, no presentadorea no Vale. Aunque Aukei es pena ¿eh? vale. <risa> <risa> vale. Esa tiraiko, ¿eh? bai xau, eta dira kendu berdu xau. Bai. Be vale. esaldiak kendu bali vale. badut, es o netsa ko reto eta eh, eh, e txatatuak. No, no, vale. ah. bueno, eta ratisimu disimulatuka. Eta da bien. Eta esaldia, no bai. Por bueno, eh, Franco i Eta ondore... Jarreitzen zuen frankismoa. Eta orain, gaude, pilria, amalau urtean, eta orain gehi, badago frankismoa. Euskaletuan, Espainian. Orain, baina, badago. Kontxertu asko antolatzen zituzten, zupaten antzinen? Nolantona? Kontxertu asko antolatzen zituzten. Zur joate nena zinen? Bai, bai, bai, hombber... Entzuteko... Entzuteko, ikasteko, bai... E... Bai, bai, bai zinen. Mm. Ba, eta eskola batik, eh? Eskola batik. Hain mm. Iuskaldu Marianez, eta eskola batik joan nintzen... Ez te... bai joan ginen, denak. Denak. Nah, ah, eta eh. pasak, gero ni geratu nintzen an, an, an, landa bezian, eta yeah. argapatu nuen, buen argapatu nuen, ateraz intzailan, lan bat, eta lan hori izan, taxista. Donostiko tasista. Eta tasi, egiteko, zein, e, mm, behar nituen egin, amari Uh -huh. eh, Gutsiago, amabio oh, uh -huh. dugu. Eh, Gero, zen denbora batazur, beste gauzak egitenko. Gauratik si ezin nuen gunt, konzertu eta okay. da, ezinkezoren jarretu okay. moduan, nire nahi nuen esela, eta... Baina, baina... Zer nuen eduki denbora... Noiz ezagutu zen nuen urko kanteutorea? Noiz... Noiz, zer urtean pues... no es mejor, ya no es mejor no ni... ni que no es... ni que no es... milla, bebe, la txionta... irurogeitama... irurogeitama vos, oye, irurogeitama serios, tic ¿mai, milla? ¿mai, irurogeitama? ¿y usted? ¿esa no lo tiene ni ganas? es como tu... mañolente, ¿eh? Ni eskondú nuen? Minha beratxu, iruru eta maizu. Iru eta eh... maizu. Iru eta maizu. Iru eta maizu eta maizu. Iru eta maizu. Eta ni eskondú nuen? Lehen! Ah! Ni eskondú nuen. Gero. Erre, erre, erre, erre, erre, erre, erre, Ha, ah, bai, abeniga zeu, bai, xin dira an dingere, Lehen, lehen eh ez ezagut nola sakenda, ezagutzen ginen, baita el ba. nola ezagutzen ba. gea, ez? Bai ginen. Bai. Ba. Eh, este fula, hola este claro. Bai. Pero ezaguna san. Bai, ezaguna, baina ez, bueno, bueno. eh? Uh. eh? bai bistas bistas bistas en agerro bai gero ya vale. laguna herria Pro, eh, protesta kaltradik idatzi senuen ere bai ezta protesta mere protesta hisan ziren Eso, eh, eh, eh, eh, eh, eh, o sea, eh, digo... su ezautu eh, urko urkorena urkoren eh, kantada, ba, eh, eh egi. Ba, ai, edu, ai, oso eh, oso polita. Eh, urtean hori aterasen. Eske il siden, il -ziden, que sei eta eta eta eta Eh, eh, Mila, 1900 eh. eh, no no vale. chef eh iloro vegano tanto bene il back from san francisco donostia mai tia mai trayor sweet home Está si yo ando my Taxi taxi sados by come on Triste adagero tasistaren bizitzan Bai ti fo celebrea orgorin Neri dei da edo Good morning di sona Bai how are you Taxi sa free al da for mi Badet naikua time badet naikua moni I want donostia ikusi Euskarazari da, hausie da, hausie marka Amaika ikusteko gaude Chori malo bat entrasa daukasun paña Sartu saitez beldurrik gabe Donostia Ranaiz My name is Jose mari When I was young my home utzi 40 years pasatu ditut ameriketan pliz donostia erakutsi zer modus grosetik asten baldin bagelgan ta gero urume angora maratí peris antiqua al deda y el tot Ja metikatu chan Ano eta tanta virreala Echeko en estu estua Atzertarrentzat Zavala chetata how many cars kalea awalda nire taun lengua awalda amara oh my god nevada wasn't let's go to bigel Ezak ez dira lehen bezala, jakin zazu nola gabiltzan. Baserri gutxicho señorito geiegi, borral egia garbi ezan. It's beautiful to hear people talking euskeraz Fans got hori galdu estela dela Donostia very nice euskera maizago My home, my sweet home da euskeraz Barkatu laguna mintzatzen Anais boruin Gauza kestira olaizun Gaur artu ditu dangustietan euskeradz Soun bakarrik egin didazun Sou bakarrik egin didazun bakarrik eginti daz Zertan, zertan inspiratu inspira zinen abestiak idazteko? Zertaz? Bai, zertan eh, bueno, ni ni saktea, eh, eh, gure eh, pesaktea, nire gure itsasoa, neri atera niki betez, heratsen bat uta nahi dut egin abesti bat. Heratsen nai e eh, eh, bakari dinere dela pentsatzen. Dani beste pentsatzen a pentsatzeko, es gausak eta xaaldi bada da, bada bada hoga to Ni nahi ditu e, kantatu Artela zen gulu, eh? e, historia bat, artela zen bat historia guluat, eh? eta edo irazten dut. Eh? Baina ez da, aterata, a ver, nik eusen pensatzen, joder, hirazten eurak atuak, oi, negitzen e, egin abiztia horrentaz? Momentos jarraberan... Artela zen bat inbada eta... gero alten dek eta irazten historia bat. Vai, batez ere joia. <laughs> Baita ere. Vai. Eh? Boli grafogabe eta papera jabe, bueno. papatean, inspiratu... <risa> Edo zin gozate, ez eh? dina horren, nire horren ah, nahiz. Ezu, eh? eh, hogei urte edukiko batzen ditu gauza bera egingo gozen duke? Hogei urte... hogei eh? urte egin? Edukiko batzen ditu? <risa> Ah, bai. <risa> o behi lurte... Gauza -vera. Egingo... Ah, bai. Egingo zenu, que... Bera, gauza vera, o... nes? Baina... Momentoa beridea? Ei... Be, Habia eh, eh, be... memora... Gara ian... Hauria be pasatu mm. berriña? Francoaren... Pasaren eh... eh, gabe gitarak? Gauza vera, gausa -vera. vera... O behi lurte... Edukiko basen hitu... Gauza vera, bai... Baila, baila. Rai, bai, Nere sentimentua ez da ez ez galdu. Eta gainera, uxeras <coughs> eginakien eta eh berdiratu berdiratu banagituz bagat, bagat, gai ta duzan. Eh, euskeralak, Ezin... kendutzidaten. Bueno, kendutzidaten. Mm -hmm. Dentsako nik esaten dut, tendu ziraten. Horre, e, bale erroa batik, nik ez nikien euskeraz. Gero togatu zinta den ikazkera. Eta bergiratu ze animaliak ziren, ni ikaziret ikazi duen ikaziret euskeraz. Horre, limitatuta nago, baina esateko, ikaziret. Horre, gero, zer ja, zere, egin zuen, zer. Eta zer gertatu zen. Tentu zidaten euskera ez, baina ez zidaten enten du nire no, euskal sentimentoa. Osa, gehori gati 30-tuko... Bait, duan asko gustatzen zentzu ez da. Ba, ega. Gugu gude gure historia, eskatunan gauden, indata gugu gure historia, eta gudigin nahi si detantatu historia. Amor, ezko abeskiak, Bueno, eta azkenean, eta gukatzeko... Gukatzeko da? Na, <day> kompostatzen jarraitzea espero dut do a dos jarretzea ba, bai ez ditu gabe ziketa bai bai ez dut egiten ez eh, es egit, ditut egiten eguneroko hmm. ani amaimentu algum e, badak gustora bakimanago eta Ez ia ia ariña... eskeri es, es, es, es, es, es, biziala hori bai agine honekin herbora gehiago Aprobeitzatuko... Tipo... Nire egizia da horriz, primera. Aprobeitzatu... Eh, nere ba, dea... guztaten zaita, biztia gegetea, kantatzea ah, eta euskara ikasi. Horri hori nagoela, joberakuntanago, ez daka prezakik, ez daka prezi horik, eta ah. ez giten nari naiz nire guztoko gara usan. Uh -huh. O, primera. Bueno, ba, ez gero ikazko aitor. Ez hori da, ti? Datorre, datorre ne, nahi da zuena, esfer... datorre, Beste egonian egingo egu beste entrevista <risa> <risa> <risa> <risa> Ezkerrik asko, etortzia a di, eta ikusi gartem. Bai, augur. <risa> Aita Suri eske Dut bisia baiña Ez dida su eman Se nesaken aina Therdu Ola mintzeko norraizia tarik kon tu eska zeko eskertzen dizkit isu i senatai zana baña es euskara ukatuisan garaia ia belzak itu elastanan Bagenia lana Erdaluretan itoan kokoan Bainal ere izan nahi dukena Horidan Erdaluretan, itoan kogoan, baina alene izan nahi nukena, hori da nahi Itza kia franko do su franco, franco reki echea neuskaras ni chaso Etxemarrena zail dukira kaste Ikaxi dena Udan bizi Karan uchez Onda rumbaieta Hemen zergatik ez Izitza itxasot Naiztoa duketa Ematen duena, duk aurrezken Erdaluretan, itoan, kogoan, bainal ere izan nahi dukenan, hori Erdaluretan, itoan kogoan, bainaren izan nahi hori da nahi zenan. bilt hichas gaizto ortan niuskal euskal arrapatze tota rega lucean chua ver la ere iré a loor arte es que ci se me hice derrumbar talcen Naize, naizan arte Ez dut, ez etxikon Behoi da hilabai Itaz Gaitu Amaetabio Erdaluretan Itoan Togoan Bainal erizana Inukena Horidana Senat Erdaluretan Itoan Togoan za nahi nukeena hori da nahi lagunok onaino itzaidean irratxa joko lehen zaio ondo pasadutue eh? gu behintzat primeran pasadugu. Hondo eta urrengu aster Ah, eta errepikapena apena entzunea ibaduzue, piztu irratia asteatzkenean goitzeko bederatzietan. Eta dakizue, FM eunean. Aio, azen aio!